«Люблю, як в перший раз люблю, Хоч це любов моя остання, Але вона як день в маю, Як пташки перші щебетань. Люблю, люблю для сліз, для мук жалю, Але коли б, коли б ти знала, Як квітне серце, як люблю, Ты б на устах моих сказала «люблю».